Інакше він складе повноваження просто зараз, попри відмову начальства, і нехай далі київські спеці копирсаються без нього, адже це все одно рано чи пізно доведеться зробити, причому з більшими втратами для себе. Віддавши лаконічні розпорядження, кобище вийшов з будинку і сів у Ниву, яка відразу, скреготнувши шинами, від'їхала у напрямку управління. Хвилин за 20 на місце мали прибути експерти – Останнє, що відчув Олексій Кобище, залишаючи місце злочину, це потребу йти в Абанк і невпевненість украй небажану в таких ситуаціях, але також і намір ще поборотися з нею. Годинник на металевому сейфі показував 8 вечора. Шановне панство сиділо у важкому мовчанні. Овійшов Сердюк і заходився викладати банки з пивом на стіл. Потім повитягав із кишень пакети з чіпсами І так само мовчки сів «Ну от, бачиш, – зауважив Кобища, – всього і діла Однаково, кажеш, у тебе мізки відключилися А черевики і так мокрі А врешті – ще сухі Кому ж було бігти? Ну добре, Друге милі То ви кажете, все настільки навтішно? Більше того, – підтримав мужейко, розриваючи пакет чіпсів Усе надзвичайно хріново. Ну, ну, відкривши банку, куби ще скуштував пиво. Нічого. Пригощайтеся, Андрію Вікторовичу. Ваше, Київське. Останнє адресувалося підполковниками Марченку, що прибув із Київського управління разом з іншими, щоб взяти цю справу під свій контроль. Той лише мовчки кивнув, продовжуючи гортати протоколи та висновки експертиз. Увійти так відразу в курс справи, яка ставала дедалі грубшою, було непросто. Киянин виявився загалом нормальним чолов'ягою. Він добре розумів, який на ньому тягар відповідальності, і вбачав у кобищі насамперед союзника, без якого зрушити щось буде практично неможливо. Від них обох тепер залежатиме, чи зуміють вони вийти сухими з води. Гість був ще свіжий і відчував певний запал. Кобище ж, здавалося, нарешті опанував власні емоції і відкрив своє, напевно, вже третє, а може четверте дихання. Так от, значить, адресата такого не існує, а у справжньому видавництві «Славутич» ніякого Євгена Степановича не знають. Листи написано на папері, ідентичному тому, що лежав у пацці на столі в квартирі Косовської. І якщо врахувати, що писала це не пані Косовська – то, очевидно, ми тепер маємо ще й зразок почерку цього хакера-кілера. «Це у разі, якщо він до всього ще й не штірлєць», – зауважив Мужейко. «І їх у нього не кілька. Будемо сподіватися на це», – от он йому відповів кобище. «У нашій картотеці такого почерку немає. Тепер про сьогоднішнє. Звичайно, вбивство Маліцького найгірше, що могло статися. Більше того, це наша промашка». Якщо ми не візьмемо його найближчим часом, повірте, повірте, всім нам тут буде так весело, що ви навіть собі не уявляєте Сьогодні в обід ми з Андрієм Вікторовичем мали офіційну розмову з генералом Панасюком Слідство тепер входить у якісну нову фазу, а ми – на посилений варіант несення служби Тепер не спатимете зовсім, нам надані особливі повноваження Відзавтра наша слідча група збільшується втричі. Загальне керівництво здійснює генерал Панасюк. Фоторобот нашого друга і фотокосовської сьогодні ввечері покажуть по обласному телебаченню і показуватимуть далі щовечора. Завтра прибуває людина з міністерства для контролю за розслідуванням. Ось так. Запала тиша. І стало чути, як хтось підходить до дверей кабінету. Це виявився Приходько. Експерт мав при собі кілька аркушів із нотатками. Він мовчки сів на завбачливо підсунуте йому крісло і розклав їх перед собою. «Ну, порадуй!» Коби ще з надією подивився на нього. Та я б хотів, наче вибачаючись, почав той. Отже так, я й за Зав'ялова. Ось його висновок, попередній, так би мовити. Смерть громадянина Маліцького Олега Георгійовича настала вчора приблизно о 22.30 від вогнепального поранення в шию. Так, де це він? Поранення кульове, наскрізне, пошкодження загальної сонної артерії. Ну, смерть від гострої крововтрати. Так, на момент смерті був на підпитку. Алкоголь у крові 1,5 проміла, середній ступінь. Стріляли ззаду навскіз Відразу переходжу до свого Куля на місці вбивства відсутня Очевидно, пройшовши на виліт Вона розбила шибку І з четвертого поверху впала кудись на подвір'я Самі розумієте Одним словом, немає кулі А от гільза є Вперше Закотилася під меблеву стінку Уявляєте? Він їх збирав навіть під корпусом І там примудрився А тут промашка вона візьми, та й заскоч під шафу. Меблева стінка, спробуй розкрути, відсунь, так що гільза в нас. Натягни, перебив кобища, зброя. Ну, звичайно, та сама, наче зрадів експерт. Беретта, 38-й. Глушник? ймовірно. Досі цей виродок застосовував глушник з абразивним вкладнем, який залишає характерні сліди на кулях, хай би як вони деформувалися при влучанні у ціль. Тепер, як відомо, куля відсутня, але сліди цього абразиву виявлено в тканинах загиблого навколо кульового отвору. Щоправда, складається враження, наче не зовсім той абразивний матеріал. Частинки його виявлені у тканинах не зовсім відповідають мікрослідам на кулях, отриманих при попередніх убивствах. Але однозначно глушник тієї ж системи. Він, ну а більше, як і в Ромазана, жодних слідів. Двері знову відімкнено ключами господаря, замкнуто також. Жодних сторонніх пальчиків. До речі, я і за Павлюка, це його висновки. Він підійде, казав пізніше, ось і все практично. Негусто підбив підсумок майор. Чим багаті, а у діловому флігелі так і не знайшли ніяких відбитків. Павлюк відчинив двері саме в цей момент, тому погляд майора перейшов одразу на нього. Запитання довелося повторити «Жодного», – відповів той, сідаючи «Все протерто, вперше На тих квартирах усе лишалося, а тут охайно постирали Ростуть у класі, якщо це, звісно, не хазяйка поприбирала І ще одне мушу сказати Знаєте, чи є відбитки на комп'ютері в інтернет-кафе? Тому, на якому працював хакер? Ну, загиблого Олега Маліцького?» Він по клавіатурі. От жодного з відбитків, які були у квартирі Косовської, а також на Богдана Хмельницького, не виявлено. Так що кнопки тиснув Маліцький, а той лише дивився. В різном висловилися всі, емоційно і не зовсім цензурно. Ну що ж, підіб'ємо бабки, зітхнув Кобища. Гадаю, Маліцький знав щось таке важливе одним словом. А той, кого ми звемо хакером, очевидно, в цьому ділі ні Бельмеса. Нам загиблий нічого не сказав. З якої причини? Можна здогадуватись. Хлопці залякали або, навпаки, заохотили. За Маліцьким потрібно було встановити цілодобове стеження. Наш прокол. Вони зустрілися одразу після роботи. Загиблий зробив якусь справу і мав замовкнути назавжди. Далі, як то кажуть, справа техніки. Вийдавши з клубу, хакер знав, що не можна залишати такого свідка. Хлопець мертвий, а ми знову біля розбитого корита. Він що, зібрався в півміста перетовкти? Величко промовив це ніби сам до себе. Своїх би вже, нехай мочив, а інших, судячи, принаймні, з назви його комп'ютера. Якої назви, перепитав киянин. А той розумник з фірми, нині покійний, назвав свій програмований витвір «Армагедон» – 00 якийсь там, ні багато, ні мало, і продав у такому вигляді.